euskal herritar e, batzuk ba, telebistan, eirratietan, etxagunak egiten direnean, jakin min bat edo ba, sortzen zaigu, ez da, jakiteko gea benetan, ba, euren eguneroko bizitzan, euren berezitzat ditugun lanbide horietan, ere euskalaz bizitzeko aukerarik duten, ez duten. Horren aritik, ba, bueno, oso interesgarria iruditu zaigu, gaztei aukera ematea, Ba, miresten dituzten, ba, kirolari, idazle, eh, zinesuzen dari, zukaldari, horien... Gogo eta horiek e, ba, horreza aurrek aldetu eta eta ikustea, eta partekatzea, batzuek ba, euskeraz bizitzeko aukera izango dute, beste batzuek zailtasunak ere izango dituzte, eta noski ez bakarrik famatuek edo zagunek esateko dutena, baizek, eta gazteek eurek ere, mai inguru horietan, eta ba, ezagun horien pares jarri, eta eurak ere, behiren ba, eguneroko bizitzan, behiren ba, zalantzak, e, balazaitasun osoz, eta ba, presiori gabe ez da, baten inguruan, balazaitasun guztiz, e, hitz egin eta barruan ditugun salantze eta horiek plazaratzeko edo, guzti dugu egitasmo hau oso gokia izan daite gela.